Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. När hade ni senast med butan att göra? Nej, det är inte den där explosiva gasen jag tänker på. Även om det också går under det dramatiska namnet Oskdrakens land- så är det framförallt frid och harmoni som det här butan vill utstråla. Efter sekler av isolering i Himalayas otillgängliga bergsmassiv har det lilla landet, inklämt mellan rivalerna Kina och Indien, försiktigt börjat glänta på dörren till omvärlden. Ett begränsat antal turister får varje år uppleva de överväldigande landskapen, gamla kloster och uråldriga traditioner som har överlevt omvärldens moderniseringsiver. Till ytan är det inte mycket större än Schweiz men med betydligt färre invånare, inte ens en miljon. Och framförallt om Alperlandet Schweiz toppar världens olika index över välstånd, inkomster och annat som kan mätas i pengar så ligger Butan i botten på de globala listorna. Men i ett avseende ses sig det detta, ett av världens allra fattigaste och minst utvecklade länder, som världsledande. För i Butan, det har kungen bestämt, där är det inte hur mycket man producerar som räknas utan hur lycklig man är. Inte bruttonationalprodukten utan bruttonationallyckan är det avgörande måttet på landets framgång. Vad är välståndet värt om det inte finns rent vatten att dricka eller ren luft att andas? Ja, så går en del av resonemanget som Butan med FNs hjälp vill inspirera resten av världens länder att följa. Vad berättar egentligen index och siffror? Vad säger ett lyckoindex om ett land där bara hälften av invånarna kan läsa och skriva? Handlar det om en välputsad yta för att dölja mänsklig nöd? Eller är butan något viktigt på spåren? Välkomna till Konflikt. Ja, hur hänger lycka och tillväxt egentligen ihop? Följ med till Japan där ekonomin står och stampar och till Kungens kurva där konsumtionen går på hög varv. Konflikt idag om den eftertraktade tillväxten, den som ska ordna arbetslöshet, statsskulder och miljöproblem. Men om själva tillväxten är problemet, vad är då alternativet? Ett samhälle utan tillväxt? <skratt> Med ljus och lyckta söker nu Europas politiker efter vägar till tillväxt för att undvika massarbetslöshet och förhindra att euron går under. Men behövs tillväxt i alla lägen? Behöver redan rika länder bli ännu rikare? Vi börjar i Japan. Där har den nya regeringen satt in kraftiga finansiella injektioner för att häva den ekonomiska stagnationen. Men det finns också en debatt om tillväxtsamhället. För trots en ekonomi som stått stilla i över 20 år så är Japan fortfarande ett av världens rikaste länder. Med låg arbetslöshet, ingen social oro som i Europa och här finns tekniskt världsledande företag. Det finns till och med de som hävdar att Japan är världens första välutvecklade ekonomi som växlat in på ett nytt spår. Ett permanent nolltillväxtsamhälle. Konflikts Christian Åström åkte dit. En ny dag i världens tredje största ekonomi och här i Stor Tokyo. 36 miljoner människor på väg till skolan, till jobbet eller som jag, på väg till ett möte på ett företag. Två kvinnor och man tar emot en liten delegation, bockar ödmjukt, tyst, lite blygt och tar mig direkt i utställningen om företagets framtidsprodukter. Jag är på ett av Japans största företag som säljer fasader, byggmaterial och inredningsdetaljer. Tillväxt, frågar jag. Bygger man mycket bostäder i Japan? Nej, sa informatören med... Låga födelsetal och världens äldsta befolkning så finns bara en tillväxtmärknad. Det är plastik så du kan det är Och Det produkter som räcker en handtag automatiska dörröppnare. utvecklat för den som har svårt att gå stå hålla balansen eller till och med överhuvudtaget röra sig. Nu bygger japanerna om sina hem för att möta en lång ålderdom. Men egentligen åkte jag till företaget för att fråga om solpaneler. Landets kärnreaktorer står still efter katastrofen i Fukushima för två år sedan. Men nej, försäljningen av paneler har inte tagit fart. Jag åter är i tängsen i tunnelbanan och en timmes färd till en annan del av Tokyo. Den ekonomiska krisen som pågår här i decennier med halverade fastighetspriser, aktiekurser och löner som stått still i över 20 år har väckt frågor i det annars likriktade japanska samhället. Är tillväxt verkligen ett mål att sträva efter? Och efter kärnkraftskatastrofen är den billiga energin verkligen värd sitt pris? Och sen så finns stressen med klimathotet. Blir vi lyckligare av att bli ännu rikare? Na ja, said nyerelsens front figur Junko Edahiro. After the big earthquake and tsunami and followed by the Fukushima typical nuclear power plant accident I believe the at the very deep level of Japanese people something changed. Med katastrofen hände något med japanerna, något som varit i en process en längre tid, men klagat på den dåliga ekonomin. Men nu börjar man se samband. Fler och fler frågar sig vad är lycka och föredrar en inre lyckat, lugn framför ekonomisk framgång. In order to gain happiness or well-being, we need money, so we have to grow the economy. That is the mindset in the past. Vi utvecklade ekonomin, hade tillväxt, blev rikare och fick det bättre men över en viss punkt så tillför inte ytterligare tillväxt någon ytterligare lycka utan tvärtom skapar bara olycka. Japan behöver inte mer tillväxt säger Junko Edahiro som med sin egen tankesmedja Institutet för studier lycka, ekonomi och samhälle har blivit både det och respekterad i Japan. Hon satt i den förra regeringens rådsgrupp för framtida energilösningar och intervjuas ofta i olika tv-program. Japan har noll tillväxt nu, men det är ofrivilligt. Staten stimulerar och försöker övertyga människor att konsumera mer. Men hittills har det bara lett till en enorm statsskuld, säger hon. Men det går att ställa om samhället. Det är en väldigt intressant fenomen som går i Japan. Det är de urbanization Young so young, young especially... Idag har vi en utflyttning från storstäderna. Trenden har vänt. Unga människor vill ha mer tid och väljer att gå ned i lön. Riktig nolltillväxt är det enda som är möjligt. Vi har bara ett jordklot och vi måste anpassa oss. Idag lever vi som om vi hade ett och ett halvt. Och så nämner hon ett samhälle utanför Tokyo, Fujino, dit unga familjer har flyttat för att leva enkelt och skapa nya ekonomiska strukturer. Så jag åker dit. Det snöar i Tokyo en timme ut, här i Fujino så regnar det. Och runt om är det dimmigt i bergen. Hej, welcome till Fujino. Thank you. Heidi Enomato tar emot vid stationen. Han har tidigare bott i Skottland och det var från Europa som han tog med sig idén hem. Idén att skapa en så kallad transition town. Ett samhälle som ställs om från oljeberoende och import till en lokal hållbar ekonomi. Och under tiden som detta sker gradvis så ska man ha roligt tillsammans, göra saker, organisera sig och här i Fujino har man nu bildat flera arbetsgrupper. Man har ett eget energibolag, ett lokalt bageri, en återvinningssajt och med det på gång berättar han stolt på väg hem till energibolagets chef. Han, chefen, John Ikebe, en 40-årig man som flyttat med sin familj från Tokyo ut till Fujino, och han ska visa en ny elektrisk maskin som de säger. De ska kanske satsa på vattenkraft. <går> <här> <här> <här> <här> Have you made it yourself? <här> <här> yes, yes, I made my by myself. Jag har återvunnit plast och en dynamo från en cykel och det blir det här vattenhjulet berättar han och visar ett hjul stort som om det var till en barncykel en prototyp säger jag nej ett vattenkraftverk svarar han det ger tre watt och jag tror han skojar det räcker till en lampa Vad gör ni i elbolaget frågar jag A part of it is done here but we are mostly invited to other places to give workshop vi har workshops om hur man sätter upp solpaneler, ibland här i byn, men ofta bjuds vi in till andra ställen. Jag föreställer mig att hustaken i Fujino är täckta med paneler självförsörjande på el. Men John har bara en liten panel på terrassen så vi åker hem till en annan nyinflyttad från Tokyo som precis installerat solenergi i sitt hem. Mm. Mm. Ah. Så den switchen är klockad till solarpanelen. Det är 12 volt. Så det här är 12 volt. två Ono, tvåbarnsmamma, visar. Titta, sladden går ut i panelen och batteriet ett bilbatteri. Och här är kontakten. Hon knäpper på strömmen och tittar. Lampan lyser. Hon har en kamin och en annan panel på taket som värmer upp vattnet- Inom loppet av några sekunder genomgår jag en kris. Jag har åkt till Japan och ut i ett samhälle där man har en solpanel lika liten som den jag har på min segelbåt som är 6 meter. Och de tycker att de har ändrat livsstil. De är alla välutbildade, de är arkitekter, läkare och managementkonsulter. De har både en och två bilar och bor i villor som de själva har byggt. De har datorer och arbetar på distans. De har goda löner och kan gå ned i arbetstid. Är det det här som är alternativet, tänker jag. Och Hido Enomoto läser mina tankar när jag säger att detta är Japan. Så en och var det och how it is She knows where it's from. Tidigare reflekterade inte människor över varifrån elen kom eller hur den producerades för systemet fungerade. Ingen ifrågasatte, för i Japan går man i takt. Men efter Fukushima har folk vaknat och börjat ställa frågor så en förändring kanske kan gå mycket snabbt om nu alla fortfarande är lika likriktade, säger han. Åter till Tokyo och Elituniversitetet Waseda. När Kina för några år sedan gick om Japan som världens andra största ekonomi, jublade professor Norohiro Kato i en artikel i New York Times. Vi bryr oss inte, skrev han. Vi behöver inte mer prylar, mer tillväxt. Och de unga, de går inte på detta längre. De vill ha något annat, skrev han och väckte stor uppståndelse. Jag blev mycket förvånad över reaktionen, berättar han. Journalister från hela världen ville intervjua honom. De lydiga japanska arbetsmyrorna, fanns inte de längre? The Economist och Financial Times kommenterade hans artikel Sorgligt var omdömet. Men han är övertygad. Unga japaner vill något annat. De har växt upp under den ekonomiska krisen. De spar sina pengar. Karriär och konsumtion lockar inte lika mycket längre. Men jag frågar fler professorer, ekonomer, går till arbetsgivarnas organisation, Kaidanren. De förstår inte frågan. Ett samhälle inställt på nolltillväxt glömde. Det är omöjligt. Och hamnar till slut hos en av Japans finansiella stjärnor, analytikerna och förvaltaren Takeshi Fujimaki. Nej, nolltillväxt är ingen framtid, säger han bestämt, och räknar snabbt ut statens underskott. If we face a problems, we will realize that vi kunde inte spela 90 trivon Vi kunde spela bara 40 trivon järn. Så i det här sättet går livet till substansiellt. Är det okej? Jag vill fråga om det är noll tillväxt ja då måste vi acceptera att försämra sjukvård, skolor och pensioner. Kan vi tolerera det? Nej, jag tror inte det. För annan genom som statens spenderar eller lånad. Vem ska betala? Och även han har ett dystert framtidsperspektiv. Regeringens nu enorma stimulanser spär på statsskulden. Jennen sjunker i värde och en svag igen är bra, säger han. Men det skulle ha skett för tio år sedan. Nu är det för sent. Accumulat fiskal död är för stor nu. Och om ekonomin is recovering, så kan Japans fiskal kondition bankrupt. Statsskulden är enorm. Om räntorna stiger, vilket de gör om ekonomin räpar sig, klarar inte staten räntekostnaden utan att man skriver av eller ned skulden. Och det blir japanerna, framförallt pensionärerna, som då får betala, för det är ju de som har lånat ut sina sparpengar och täckt årtionden med underskott. Och här kunde mitt besök sluta till Japan men så ringer telefonen till Yasutami Shimomura, ekonom och son till Osamu Shimomura, den teoretiska arkitekten bakom Japans tillväxtpolitik på 60-talet. Sonen är nu pensionerad, professor i ekonomi. Han anser att en sund nolltillväxt är fullt möjlig i Japan och vi bestämmer mötesplats i ett shoppingcentrum. A key question now in uh, Tokyo is more? En ofta förekommande fråga här är: Behöver vi mer? Behöver vi mer av allt det här, säger han och slår ut med armarna mot affärerna. Han svarar nej: Vi har redan en extremt hög levnadsstandard. Vad som krävs, säger han, är en politik som bättre fördelar resurserna och styr dem dit de bäst behövs. Och den stora utmaningen i den processen mot ett samhälle med låg eller ingen tillväxt blir att hålla ihop samhället. How to combine competition with sharing and solidarity. Uh so life or good life for sustainable life. Sist i Christian Åströms reportage från Japan, ekonomen Yasitami Shimomura om konkurrens, solidaritet och ett hållbart liv. Gäster i konfliktstudion för att prata om tillväxt är Sandro Skocko, chefekonom vid Tankesmedjan Global Utmaning. Tidigare chefekonom bland annat vid Myndigheten för tillväxtpolitiska studier. Här finns också miljöforskaren och författaren Mikael Malmeus, knuten till den gröna tankesmedjan Kogito. Och från Handelshögskolan i Stockholm, Susanne Sweet, docent och ledare för en forskningsgrupp om hållbart företagande. Om jag får börja med dig, Susan, Strävan efter mer och mer tillväxt, är den nödvändig i alla lägen? Oj, jättefråga. Jag tycker väl inte det på ett personligt plan. Men om man tittar på att tillväxt är något som vi mäter i land, på landnivå. Vi mäter om företagen växer. Vi mäter om vi människor får det bättre- och så vidare. Så det är klart att det finns en inbyggd strävan att vi vill bli bättre, vi vill få det bättre och så vidare. Men jag kan ju hålla med eh, professorn här i sista avsnittet av den japanska inslaget att... Ja, vad är bättre? Det är väl det som är den stora frågan. Så säga, mäter vi det i pengar eller eh, mäter vi på något sätt att vi växer på andra sätt? Det är väl det som jag tycker är intressanta kanske också med diskussionen idag, hoppas jag. Att vi kommer att eh, problematisera det där med vad växa. Mm. Sandro, skock mer. Det är det nödvändigtvis bättre? Nej det är det nog inte men däremot så tror jag att tillväxt idag som det mäts det är egentligen arbetade timmar plus någonting som kallas produktivitet och det är det att vi jobbar smartare va? så att vi petar in arbetade timmar och sen blir vi faktiskt ungefär 15 och till två procent smartare på det vi gör varje år och det är faktiskt det som genererar tillväxt och jag tror att det är en väldigt grundläggande mänsklig drivkraft att faktiskt försöka göra saker bättre. Så att jag tror liksom inte på nolltillväxt i den meningen att, att människor skulle sluta att försöka göra saker bättre. Däremot är det ju frågan vad är det vi ska göra bättre. Och idag har vi ju liksom inte brytt oss om det som man kallar för produktionens bads. Det vill säga vi har inte brytt oss om de naturbegränsningar som finns. Vi har använt förorening och annat för att skapa vår materiella produktion. och Vi kanske ska bli väldigt smarta i att ta hänsyn till de naturrestriktioner vi har- i framtiden. Så jag tror att tillväxt som att vi blir smartare och vi strävar efter utveckling det tror jag är en mänsklig drivkraft och en drift som aldrig kommer försvinna. Sen däremot vad vi gör med denna drift det kan vi nog diskutera. Mikael Malmeus, sätter du också ett likhetstecken mellan tillväxt och smartare mer effektiva? Nej, det gör jag faktiskt inte. Jag skulle säga att Smartare och bättre kan vi bli, men tillväxt betyder att vi använder mer resurser på vägen dit. Det här att vi blir 1-2 procent, att tillväxten, alltså antalet arbetade i timmar i ekonomin över tid är ganska konstant. Men vi investerar i kapital, vi använder mer energi och vi förbrukar mer råvara. Det är egentligen det som förklarar den ekonomiska tillväxten. Mm. Däremot kan vi, ha, vi kan ha utveckling som inte ger tillväxt. Det finns ganska många bra exempel. Bilar, och datorer och mobiltelefoner som hela tiden blir bättre och bättre. Men de blir faktiskt inte värda mer ekonomiskt sett. En mobiltelefon idag kostar ungefär lika mycket som en mobiltelefon kostade för 15 år sedan. Vilket är en väldigt positiv utveckling. Men det är ingen ekonomisk tillväxt utan det är något annat. Det är en positiv utveckling. Ja, fast där skulle jag nog faktiskt vilja... Jo, alltså den kostar faktiskt lika mycket. Men när man mäter tillväxt i nationalräkenskaperna så är det faktiskt att man gör det kvalitetsjusterat. Så att när en mobiltelefon kostar lika mycket men har fått en kamera... Då har vi faktiskt tillväxt. Eller när den har fått ett sms-program eller vad den nu har fått. Va? Så man mäter ju det här kvalitetsjusterat. Och det gör ju i praktiken har vi haft ett dramatiskt prisfall på eh, mobiltelefoner. Inte att de har läggat still utan de har fallit dramatiskt i pris faktiskt. Ja, det förstärker min poäng i ja. mm. ja. svar. Eh, vi har ju upplevt en, en stadig tillväxt under lång tid. Eh, och vi mäter det i, i BNP, bruttonationalprodukt. Vad säger det måttet egentligen- –om just hur mycket bättre det har blivit? Jag skulle vilja säga att det säger ganska lite. Det, det, det är ett mått i ekonomiska termer– –och det säger väldigt lite om distributionen– –om hur den tillväxten eller den ekonomiska så att säga, utfallet har fördelats. Mellan människor Det säger väldigt lite om hur vi mår. Eh, Vår hälsa Det säger väldigt lite om hur många som får utbildning. Så att, det är ett ganska begränsat mått, skulle jag vill jag säga Även om det är det mest dominerande så är det ett begränsat mått. Vad finns det för alternativ Vad skulle man, Hur skulle man behöva förändra det? Det finns redan nu oerhört många som sysselsätter sig både i forskning och idémässig utveckling när det gäller att tänka på alternativa mått. Vi har ju det här inslaget från Bhutan om till exempel happiness eller lycka. Det är ju en sådan. Men om man bryter ner det där lite så det man brukar titta på är just det här hälsomåttet. Hur länge man lever, hur många som har utbildning och på vilken, vilken nivå den utbildningen är. Hur många som dör av barn eller infant death då så infandest eller barndödlighet. Man tittar på hur många... Kvinnor som dör i samband med barnafödden. Det finns en mängd olika mått. Millenniumålen är ju till exempel för att utrota fattigdom. så att Där finns det ju en hel del väldigt kvantitativt och tycker jag bra mått som man kan också använda. Mm. Sättet att mäta bidrar det till vad ska jag säga, den här just strävan efter tillväxt. Hur hänger det ihop, Mikael Marmeus? Jag, jag tror ju kanske inte att längre att de här måtten styr så himla mycket. I alla fall inte BNP. Alltså finansministern är väldigt intresserad av BNP. För att det och så där. Men, men jag tror att vi, jag tror inte att man planerar så mycket. BNP det är inte så att man har ett mål att nu ska vi nå upp till 4 000 miljoner. Det är snarare processen att växa vi är ute efter. Mm. Så jag, jag tror inte man ska hoppa så här jättemycket. Men däremot tycker jag att det är bra att man, att man lyfter fram andra värden såklart Just materiell tillväxt. Mm, jag skulle vilja tillägga det också när det gäller eh, miljö. Att man inte så, så här, räknar vissa saker. att det, det kostar om man växer, som du var inne på Mikael. Att eh, vi har ett uttag också i vissa resurser som inte är lätt att ersätta heller, utan att de försvinner, så att säga. Med Hur ska vi ta en syn till det, Sandro Skocko? Du, du talade förut om att, att vi blir effektivare, men samtidigt har det inte ett pris någonstans också, allt det vi tillverkar. Jo, alltså det har ju det. det. Det vi har blivit effektivare på, det är ju att det inte minst tar ut de här naturresurserna, både i form av fisk och råvaror, vatten och förbruka luft och så vidare. atmosfär. Det är ju det vi har blivit effektivare i. Sen andra änden har ju kommit ut alla de här sakerna som vi har ändå gillat att köpa det, det jag tror är ett problem och som är ett mätproblem det är att vi har massa sådana här dolda värden vi har förbrukat men som vi inte har tagit hänsyn till. Och jag tror att de finns inte minst inom naturen då där vi använder då så att säga produktionen ger bads, som det heter då. Det vill säga, och de låtsas vi inte om. Och skulle vi låtsas om dem, då skulle vi vara tvungna att lägga om produktionen rätt radikalt. Då. Därför att det här är faktiskt någonting vi konsumerar. Och så bryr vi oss inte om det, och så bryr vi oss inte om kostnaden. Och jag tror det finns en hel del sånt idag som vi inte förstår. Alltså, till exempel bara man tar de, den situationen som finns i Grekland och Spanien idag. Vad är den sociala kostnaden för att man har liksom sex år negativ tillväxt och 25-30 procents arbetslöshet? Den är förmodligen väldigt hög. Va? Och inom arbetsmarknadsforskning så talar vi idag om du, att arbetslösheten blir lite och inte går tillbaka till tidigare nivåer. Och så. Och då blir kostnaderna enorma över tid. Va? Och mycket av såna här saker av det, det ekonomiska system vi har idag låtsas vi inte om. Va? Så att det finns både social, ekonomisk och ekologisk hållbarhet idag som vi inte mäter på ett vettigt sätt och därmed inte beaktar de kostnaderna heller. Mm. Vi ska tala om det här med, med konsumtionen också som en drivkraft. För i, i Sverige har vi upplevt en stadig tillväxt de gångna decennierna. På, på 30 år så har ekonomin fördubblats. En förklaring är en framgångsrik exportindustri, men en allt större en större del av tillväxten kommer från en kraftigt växande privat konsumtion. Den utgör nu hälften av landets bruttonationalprodukt. När Statistiska centralbyrån nyligen presenterade de senaste BNP-siffrorna hade tillväxten visserligen stått still under slutet av förra året. Och det som framförallt gjorde att tillväxten inte gick ner, det var just att hushållen handlade ännu mer. Konflikts Daniel Verge begav sig ut till Kungens kurva i södra Stockholm där konsumtionshjulen rullar på för fullt. Det är middagstid onsdag kväll på norra Europas största handelsplats Kungens kurva. Ut från Ikeas varutlämning kommer kunder med de bångstyriga vagnarna lastade med nya soffor, hyllor och kök. Ett par som heter Helena Niemö och Patrick Andersson ser både glada och lite trötta ut. Vi har precis renoverat två badrum hemma hos oss så vi var och köpte en bänkskiva som vi ska ha på diskmaskinen. Nej, jag säger, det. tvättmaskinen och torktumlan. Tidigare var det skog här, men sedan Ikea öppnade sitt första varuhus 1965 och Kungens kurva växt till 150 butiker och det handlas för 6 miljarder kronor om året. Totalt konsumerade vi svenskar förra året för över 634 miljarder kronor. Det är dubbelt så mycket som för 20 år sedan. Vi har haft en fantastisk resa. Konsumtionen har ökat väldigt kraftigt. Jonas Arnberg från HUI Research– det är alltså det gamla handelns utredningsinstitut. Jag skulle säga att vi konsumerar mer av allt. Alltså vi har ju fler köpcentrum, fler butiker, fler produkter i butikerna. Så man kan inte säga att det bara är på en produktgrupp. Även om det är såklart inom till exempel media, hemelektronik och den typen av produkter. Hushållsprodukter har varit en, en fantastisk ökning. Konsumtionen har ökat varje år sedan i mitten av 90-talet trots finanskrisen. Kunden Helena Niemi är inte förvånad. När man börjar tjäna pengar själv så börjar man ju köpa jättemycket. Eh, som sagt, nya möbler, mycket nya kläder, sånt som man kanske var man tyckte det var roligt, liksom ett halvår att ha på sig någon tröja. Och och sen så hamnar den längst bak i garderoben. Vad är det då vi har köpt för pengarna? Jo, framförallt är det fler tv-apparater, telefoner och datorer. De vinnande branscherna är hemelektronik, möbler, järn- och bygg och sporthandeln. Samtidigt är de branscher som gått sämst och som istället backar– –de som renoverar just möbler, hushållsapparater och hemelektronik. Att vi handlar för 634 miljarder per år– –innebär också att konsumtionen är en väldigt stor del av Sveriges ekonomi och tillväxt– Konsumtionen är mer än 50% av bruttonationalprodukten. Så att det är klart att det är väldigt viktigt att, att vi spenderar de inkomster som vi, som vi har. Det säger Magnus Henriksson, professor i nationalekonomi och chef för Institutet för näringslivsforskning. Vi får hela tiden höra hur viktigt det är att vi konsumerar. Henriksson anser att tillväxten är beroende av konsumtionen. Den måste, den måste ligga där så att... Om vi har tillväxt, säger om vi har tillväxt på 2,5-3 procent per år. Om konsumtionen överhuvudtaget inte skulle öka, då skulle, vi tvungen, då skulle det innebära att då måste vi sälja till, till öka ännu mer förtjänningen till utlandet alternativt att den offentliga sektorn eh, fortsätter att expandera och spendera pengarna. Eller privat sektor investerar. Och det är klart att det är inte långsiktigt hållbart utan de här måste i princip gå i takt. Så att på lång sikt måste konsumtionen och tillväxten, den totala tillväxten, ökar lika mycket kan man säga. Och samtidigt är det på grund av tillväxten som vi kan konsumera mera. Vi har helt enkelt mer pengar i plånboken idag. Och samtidigt blir varorna allt billigare. Framförallt de vi importerar från Asien. Och så är det lätt att få låna till sina köp direkt i butiken, via sms eller på bostaden. Aldrig tidigare har vi varit så här belånade. Just nu har vi svenska lån på över 167 miljarder kronor för konsumtion. Det är också dubbelt så mycket som för 20 år sedan. Utanför varutlämningen vid Kea har Helena mig en annan förklaring till att vi konsumerar mer. Det är väl någon typ av hets som har uppstått i samhället på något sätt. Att Ser man att grannen har köpt en ny bil och ska också ha en. Eller eh, man ser att någon på jobbet har väldigt... Fina, nya kläder varje dag. kanske man själv också vill ha det. Konsumtionssamhället. Är det livets mening? Flest prylar när vi dör vinner. Är det det som är syftet? Och också den här tanken om alla konsumerar lika mycket som vi. Klarar världen av det totalt sett. Den konsumtionskritiken kom från statsminister Fredrik Reinfeldt på Moderaternas partistämma 2011. Men regeringens politik har också drivit upp konsumtionen. Handelsforskaren Jonas Arnberg ja, Det gäller ju framförallt skattemässigt Jobbskatteavdrag har bidragit till att vi har fått mer pengar att handla för och Sen har man en sån som rotavdraget som har fått fart på byggandet mer Och som då har gynnat till exempel byggvaror och möbelhandel möjligtvis Och i kommunerna har politiker underlättat för handeln Genom att det varit lätt att få bygga köpcentrum Handeln är den viktigaste arbetsgivaren i jättemånga kommuner idag. När industrin har flyttat ut har ofta handeln flyttat in i deras lokaler. På företagets centrumutveckling är Monica Bruvik marknadschef. Över hela Sverige byggs nya köpcentrum och så byggs befintliga ut, berättar hon. Mm. Under den här superkonjunkturen som vi haft 2000-2008 så har byggts ungefär 5, 6, 7 procent köpcentrum yta varje år. Och nu sen efter krisen 2009-2012 så är vi nere på någonstans 5, 4 procent. Så att utbyggnaden har minskat något och jag bedömer också att de närmsta åren så kommer utbyggnaden att ligga någonstans på 5, 4 procent. Hur tänker ni kring att ni är med och bidrar till den svenska tillväxten genom att konsumera? Eh, det känns det väl bra att man är med och bidrar. Ja, annars fungerar väl inte samhället om inte konsumtionen finns. Så Men den behöver inte gå till överdrift kanske. Hur, hur, ska, hur ser ni på det då? Liksom baksidan av shoppingen att, att jorden och miljön får sätta sitt till? Ja, jag tror... Det kommer att gå åt helvete. Till slut. <tillslut> Om det fortsätter så här. Blir vi lyckliga av shopping? Vad är det vi vill ha egentligen? Är det en ny smartphone, bil eller soffa? Eller är det en bättre miljö? Eller kanske mer fritid? Tidigare i historien har vi tagit ut standardhöjningar i form av kortare arbetstid. Men sedan 40 timmarsveckan infördes på 70-talet har vi istället konsumerat mer. Ja, vi har valt shopping framför fritid. Vi har låtit oss fastna i en struktur som jag är mycket skeptisk till av ekologiska skäl. Det säger tillväxt- och konsumtionskritiken och samhällsforskaren Christer Sanne som har ett alternativ till tillväxten och konsumtionen. Vi kanske skulle leva på någonting i samma stil som på 90-talet. Samma levnadsstandard som på 90-talet. Vi skulle fortfarande kunna leva och bo och äta ganska hyfsat. Och ändå rädda världen, så att säga, ändå göra vår del i att rädda världen. Och vi skulle kunna arbeta mindre. Vi skulle till och med behöva arbeta mindre för att inte överproducera. Hade du nyckeln? Ja. Utanför Ikea har Helena Niemi och Patrik Andersson kommit fram med kundvagnen till sin bil. Ja, det är som att alla hamnar i någon typ av skälla... Man springer runt i det här ekorhjulet. Man tror att alla i familjen måste vara med och bidra till 40 timmar och få den här fulla lönen. För att kunna köpa alla dessa saker till sina barn och sig själv och unna sig semestrar och all inredning och sånt där. Men ja, jag personligen skulle kunna vara beredd att gå ner i tid om jag börjar jag inte, göra några vettiga val när det gäller konsumtion. Nu när badrummet är klara så behöver jag ingen mer. Jag Konsumenterna Helena Njemi och Patrik Andersson- sist i Daniel Verjes reportage från Nordens största köpcentrum- Kungens kurva i södra Stockholm. Mikael Malmeus, miljöforskare, knuten till den gröna tankesmedjan och Det framställs ofta som mänskligt något naturligt att vi hela tiden strävar efter mer, mer pengar, mer saker. I reportaget hörde vi om hur politiken driver på konsumtionen. Vad är det för krafter som spelar in här? Är det bara naturligt, mänskligt eller är det någon som gör, ser till att vi gör så här? Ja, det är det. Men alltså, det är egentligen vi själva, eftersom vi hela tiden blir bättre på att producera, det gör att vi får högre inkomster. Och det, jag tror inte att det händer att man liksom låter bli att konsumera det man tjänar. Sen kan man konsumera olika saker. Men grund, så länge vi har ekonomisk tillväxt, alltså vi producerar mer och mer i samhället, så kommer vi också att konsumera. Sen, klart att ibland blir det lite problem att vi inte verkar vilja att konsumera vi lägger eller företagen lägger i Sverige idag mellan mellan 50 och 100 miljarder på reklam vilket är lika mycket som samhället lägger på grundskolan och gymnasiet så vi behöver uppenbarligen utbildas i lika hög grad att konsumera som vi måste lära oss att läsa och skriva men att drivkraften är ändå på något vis att vi hela tiden ökar vår produktionsförmåga Mm. Sweet, ja, vi har ju tendenser här att folk börjar välja annorlunda också. Att Det finns en grupp människor som lever alternativt. Det vill säga att de inte väljer att inte konsumera och det är ju klart ett lyxproblem. Det, vi måste ju ha en sån ekonomi som man har i Sverige. Det går ju inte kanske att välja på det sättet om man inte har det ganska bra från början. Men den gruppen människor ökar. Och vi har också en grupp människor som nu börjar odla. Alltså ta saken i egna händer. Att man inte litar riktigt på samhället. Att man odlar. Man odlar i stan. Man tar... Eh, mark i, i, i bruk som så att säga, tillhör allmänheten. Men hur betydelsefullt är det i det stora hela vad några enskilda individer gör? Än så länge så är det marginellt, men det är ökande. Och, eh, precis som i det här reportaget från Japan, att där, där har man till och med etablerat en hel liten eh, stad som, där, för människor som vill göra någonting annat. Jag, här, jag tror att det ligger och puttra där under, för att jag, jag tror egentligen inte att människor gemen eh, i välutvecklade rika länder vill konsumera och springa runt i det här hjulet, precis som de sa här i inslaget. Sandra Skock och vilket ansvar har politiken i det här? Ja, de har ju naturligtvis ett väldigt stort ansvar. De är ju ytterst ansvariga för det som kallas för kollektiva varor. Va? Det vill säga det som är vår gemensamma egendom. Och I vissa utsträckning bestämmer de ju också vad vi ska kalla för gemensam egendom. Och luft, vatten, atmosfär och så vidare, det är ju gemensamt. Och det är så klart att de måste visa ledarskap i det här. Men samtidigt får man ju vara medveten om att alltså, politiker är så kallade riskaversiva. De är inte särskilt pigga på att ta stora risker. Och de gör oftast vad folk vill vara på. I det meningen fungerar ju demokratin. Och jag tyckte det här inslaget var väldigt gulligt. På det sättet att jag gjorde något helvete. Jag borde nog gå ner i tid om jag bara skärpte mig lite med min konsumtion ungefär. Liksom sådär. Va? Och och det där finns det ju forskning på också. Det är sparbeteende som man ju upptäckte i USA att man sparar inte tillräckligt mycket för sin ålderdom och så vidare. Och då försökte de förstå, vad är det här psyket? Vad är det som händer? Och då testade de det. De skickade ut inbjudningar till en konferens. Och så fick man välja på, vill du ha en chokladmuffin eller vill du ha en frukt? Och då valde 90% en frukt en månad innan konferensen. Sen när de kom till konferensen, då valde 90% en muffin- och det, och det här tror jag är ett mänskligt problem. Va? Vi, vi vill gärna vara miljövänliga och så vidare. Vi vill gärna gå ner i tid. Men det är någonting som gör att vi ändå inte gör det. Och politikerna vet om det. Mm. Uh, och därför vågar de inte agera, tror jag. Mikael, är med, så vad är det som gör att vi inte vågar? Om vi ändå är medvetna om det här? Om de långsiktiga problemen? Ja, alltså som individ vågar man ju inte riktigt ställa sig utanför, tror jag. Det är ju... <här> På det sättet tror jag att kanske konsumtion och lycka hänger ihop. att Om man, om man liksom är, tjänar mindre än andra i som man ser runt omkring sig så, så mår man inte lika bra. Det, det finns ju forskning som visar. så att Jag tror som individ så är det, finns några som gör det. Men det är ett lyxproblem. Det, det är människor som redan är väldigt privilegierade och som tycker att de kan välja. De kan alltid välja att gå tillbaks också. Eh, så att jag tror det snarare handlar om, om en politisk eh, omställning. Så den kräver nog det här samtalet som vi har nu sen så är det inte bara politiker som är med här i högsta grad näringslivet och du är med och utbildar framtidens ekonomer och företagsledare och det gör du på en traditionstyngd institution som Handelshögskolan Vad finns det där för vilja och mod att tänka om? Just nu så känns det väldigt hoppfullt vi, eller Skolans ledning håller på och tittar på hur vi kan också integrera det här på olika sätt i skolan och i utbildningsprogrammen både på vidareutbildningen för nuvarande chefer och i våra grundkurser. Men vi har kurser och jag har kurser och mina kollegor har kurser. Det Så där vi det om här. vi hörde tidigare också från Japan att, att unga i större utsträckning mm. väljer bort karriär och, och, och sådana saker. Är det någonting som du känner Absolut. just? Absolut. Ja, våra studenter driver ju väldigt mycket de här frågorna också och vill ha in det mer i utbildningen. Jag startade den första kursen på företagsekonomen eh, som handlade om hållbart företagande- i början på 2000-talet med hjälp av en grupp studenter som verkligen in, ville få in det i undervisningen. Så att de är definitivt de som så att säga, är motor för vår utveckling. Tänker, samtidigt så har vi en utveckling inom skolan som är allt mer konkurrensinriktad och liksom gå på betyg skapar prestationer. Vi har haft en trend, till exempel. SCB publicerade förra veckan att vi har haft en ökning av disponibel inkomsten, med mätt på hushållenhet på 40 procent de senaste tio åren. Och det är ju skattesänkningarna. Så vi, vi, jag skulle säga att i den meningen ju, har ju gått i fel riktning. och Det ser vi om det på koldioxidutsläppen att sen Kyoto-protokollet skrivs på- så är det inte bara så att de har fortsatt att öka- utan de har, ökningstakten har ju ökat. Va? Så att, ja, jag tror att det finns ju väldigt mycket trevliga inslag- men jag tror att man måste ändå konstatera- att den övergripande bilden är ju oerhört negativ faktiskt. Mm. Eh, Mikael Malmeus, du pratar om tillväxtens pris- i din kommande bok. Vad är priset? Ja, det, det är väl framför... Ja, det jag kanske tycker det är dyraste priset är ju miljön förstås att tillväxten förutsätter att vi använder mer resurser det är det som skapar ekonomiska värden då. att vi använder mer naturkapital och sånt där och det är ett väldigt hårt pris och vi befinner oss i väldigt, eller vi har ju passerat flera sådana här ekologiska trösklar Mm. Ja, tillväxt eller nolltillväxt, är det alls möjligt? Nej, säger den etablerade kåren av nationalekonomer med olika argument. Det är varken hållbart eller eftersträvansvärt. Det för oss tillbaka till medeltiden eller det leder till social oro. Det stoppar utvecklingen och så vidare. Men en person som är av en annan åsikt är Tim Jackson– –brittisk professor i hållbar utveckling– –tongivande medlem av den brittiska regeringens hållbarhetskommission– –och en av pionjärerna när det gäller samverkan mellan ekonomi och ekologi. Internationellt är han framför känd för sin uppmärksammade bok– –Välstånd utan tillväxt– –och för ett citat som spridits flitigt i sociala medier. Pengar som vi inte har– Lägger vi på saker som vi inte behöver för att göra intryck som inte består på människor vi inte bryr oss om. Vi har blivit alldeles för fixerade vid tillväxt, sa Tim Jackson när vår reporter Kaiser Boglin ringde upp honom. Idén om evig tillväxt, det är vår tids stora myt. It's absolutely fine for societies to have myth. They must have It's the stability of the financial. Alla samhällen har sin mytologi, säger Tim Jackson. Men den här myten måste bort- Eftersom den leder till miljömässig katastrof. Det skapar också stora sociala orättvisor eftersom rikedomen som tillväxten skapat inte fördelas jämnt över världen. Dessutom har den ekonomiska krisen visat att idén om evig tillväxt inte ens fungerar i de rika länderna som hittills tjänat mest på den. Det är till exempel en gigantisk missuppfattning menar Tim Jackson att tillväxt automatiskt skulle skapa jobb. And I suppose to me the most striking thing, the most um surprising thing of my my own work in this area is to discover actually that growth equals jobs is a false equation. It doesn't actually exist in that form precisely. Problemet är att vi hela tiden strävar efter att arbetet ska utföras effektivare, vilket i sin tur rationaliserar bort arbetstillfällen, menar Tim Jackson. Istället för att försöka skapa jobb genom tillväxt, borde vi istället börja dela på de jobb som finns, eftersom förkortad arbetstid ger fler jobb och högre livskvalitet. Vi kommer att förklara oss på lägre inkomst men det behöver inte vara ett problem om det är välmående snarare än prylar vi söker, menar Jackson. Ett exempel som jag älskar att använda, eftersom jag har små barn, snabbt växande barn, är att ta dem på semester och bli uppmuntrad av alla take persuader att ta dem till temaparker där, tillsammans um, med hundratals andra harrid föräldrar och And uh, göntade children somad från the entrance to the exit of this thing park. Um, with very little enjoyment whatsoever. Tim Jackson ger som exempel det val som man som förälder kan ställa sig inför. Ska man tillbringa en ledig dag med sina barn på ett nöjesfält eller vid en skogsbäck. Vårt konsumtionssamhälle uppmanar oss att välja nöjesfältet– men gör det verkligen oss och våra barn lyckligare. Förutom arbetstidsförkortning har Tim Jackson ett annat råd till dagens politiker. Jag är precis färdig emot alla rekommendationer om sparpaket. Lägg mycket skattepengar på att skapa offentliga jobb som ger välmående. Exempelvis genom att anställa fler lärare och sjuksköterskor och genom att satsa på kultur och hantverk. Den de alling sig in the kurda modellen- av a grotsbased economy. så so actually there is no real obstackle to governments spänning into the economy the services and the investments that they need in order to create social välbing. Well Prisbelönta ekonomer har påpekat det här i åratal- menar Tim Jackson. Ändå förblir regeringarna obegripligt passiva. In the existing system, that becomes very difficult because governments have more or less handed over control of the currency to the interests of commercial banks. And so that anything that's spent Problemet idag är att våra regeringar gjort sig så beroende av lån för att få ihop sina budgetar. Det gör det logiskt att satsa på sånt som genererar just tillväxt och därmed skatteinkomster. Men att istället storsatsa på verksamhet som inte handlar om pengar ger andra fantastiska fördelar som exempelvis en lyckligare befolkning, säger Tim Jackson. Det fina med sektorer som kultur, hantverk och trädgårdsarbete är att de kan ge massor av arbetstillfällen, jobb som folk oftast trivs med och dessutom rör det sig om verksamhet som i mycket liten utsträckningsliter på jordens resurser. Visst kommer det att kosta att skapa dessa jobb. Men vad är det annars vi ska ha vår ekonomi till? Frågar sig Tim Jackson. Vad vill vi economy ekonomi för? vad ska vi ha ekonomin till egentligen när de grundläggande behoven är uppfyllda, om inte för att förbättra vår livskvalitet. Och det frågade sig den brittiska ekonomen och professorn i hållbar utveckling Tim Jackson. Och det var konfliktskajsa Boglin som hade intervjuat honom. En längre version av originalintervjun på engelska kan ni höra i vår extra tjänst Konfliktpodd Plus som ni hittar på vår hemsida under Sverigesradio.se. Sandra Skocko, mindre kortare arbetstid, trevligare jobb i trädgården och så vidare. Är det lösningen? Ja, alltså jag tycker Tim Jackson är väldigt trevlig som tänkare sådär. Men samtidigt så tycker jag nog att han gör problemen lite för enkelt. Det, det är helt riktigt att om man höjer skatterna och istället satsar de här resurserna på offentlig sektor som i huvudsak är anställda inom liksom vård, eller skola, omsorg och så vidare, så har det en väldigt positiv miljöeffekt. Där har han ju helt rätt. Däremot tycker jag att han underskattar problemen i den meningen att även om vi i västvärlden skulle ha nolltillväxt och vi tycker att vi kanske har uppnått den standard vi kan leva på resten av världshistorien så finns det ju väldigt många fattiga delar utav världen och tittar vi på hur världens tillväxt fördelar sig så liksom har ju fattiga länder kanske mellan 5-6-7% i tillväxt och vi har ligger runt och harvar runt två va och det är svårare att föra hans resonemang tycker jag kring Kina som fortfarande har flera hundra miljoner väldigt fattiga bönder i inlandet och det är mycket svårare att föra det kring Subsahara, Afrika och så vidare. Och ska vi tillåta att alla kommer upp till vår standard innan alla ska ingå i det här nolltillväxtscenariot, ja då har vi redan liksom förrött alla globala resurser och jorden har gått under så att... Ja, det är lite alltså det, kan, det kan lätt bli så här att vi, vi talar om oss själva och lite som att det här är ett lyxproblem. Men för väldigt många människor, det vill säga de övriga 6-7 miljarderna av människorna på jorden, annat än om en miljon rika, är det inte ett lyxproblem? Mikael Malmö, är det ett lyxproblem? Ja, egentligen borde vi inte ha nolltillväxt, vi borde ha nerväxt, <hör> rent krasst. Och det är ännu svårare att prata om än att prata om nolltillväxt. Men visst är det ett lyxproblem, det, det är ju ingen... Det är absolut väldigt svårt att hävda och jag tror inte det är så många som hävdar, jag tror inte att Tim Jackson hävdar att man inte skulle ha tillväxt i de delar av världen där man har betydligt lägre levnadsstandard än vad vi har. Så att jag visste Nej, för vad, skulle, vad är det som skulle hindra att vi har noll tillväxt då, om andra delar av världen, fattigare delar av världen fortsätter att växa? Ja, ja, jag tror att det finns en massa ekonomiska problem att inte ha tillväxt i och med att vårt ekonomiska system liksom är inställt på det men det går att lösa. Eh, ja. Vårt ekonomiska system är inställt på det. Det låter så, så ödesbestämt, sant Sweet. För, mm. Varför är det så svårt att bryta sig ur de här ramarna? Eller är det helt enkelt det bästa? Kan vi, är det det vi kan, måste konstatera? Jag, jag tror att eh, absoluta majoriteten är övertygad om att det är det bästa vi har. Vi har inget tydligt alternativ eh, idag. Och man är rädd att prova, helt enkelt. Och, eh, för jag vet ju att det finns en ekonom i Kanada som har... Ska vi inte prova? Jag tror Hans beräkningar säger att jag tror att vi noll så kommer vi att klara oss jättebra. Eller att vi går över till mer eh, tjänster som inte är varuproducerande utan att vi, vi, vi istället gör saker och ökar vår fritid och delar jobb. Eh, men jag, är, jag vill backa tillbaka lite till just det här Det är vi, det är vi i Sverige och det är vi i rika länderna. Att att många av de fattiga länderna idag som har öppnat upp för investeringar och våra företag och andra företag som producerar varor som sedan säljs här, de hålls nu i. De, den här inkomstfördelningen är väldigt snevriden så att många av dem kommer ju aldrig upp ens i en levnadslön som funkar för att försörja en familj. Så att det, det finns många strukturella problem också. Så att jag skulle säga att både jordens så att säga, resurser, vår miljö, tar strik av den här tillväxten, men också väldigt mycket människor. Som får arbeta eh, väldigt hårt för att vi ska kunna konsumera de här varorna. Så att det, det behövs definitivt funderas på det här i en global ekonomi perspektiv Inte det här inlåsta i våra nationalräkenskaper, utan vi, vi behöver på något sätt lyfta det ännu högre. Och hur ska vi... Till fall, global ekonomibalansräkning. Ja, Sandra Skocko, hur, hur, hur gör vi det? Vad, vad är det vi behöver anledning? Alltså, jag, jag tror vi skulle behöva en mycket mycket ärligare debatt. Alltså, vi, vi har hamnat i någon slags där dumskallande sammansvärdning rent politiskt mellan medborgarna och politikerna. Alltså, att politikerna säger att vi är på väg att lösa det här. och Medborgarna tycker det är jätteskönt. Då slipper de göra några stora uppoffringar. Och politikerna tycker det är jätteskönt. Då behöver inte de göra stora åtgärder. Och, och samtidigt... Så har vi en situation som kraftigt förvärras över tiden nu. Och det gör ju det att vi hamnar i sådana här väldigt tekniska lösningar. Vi har ett europeiskt utsläppshandelssystem som inte genererar någonting. Priset är noll. Man kan tro att vi kan fortsätta släppa ut så här. Och samtidigt så minskar kollektivtrafiken i Europa de senaste 20 åren. När just bilismen behöver minska så minskar istället kollektivtrafiken. Så vi har hamnat i väldigt mycket konstiga sevdodebatter istället för att säga det här behöver vi göra. Vi behöver åka mer kollektivt. Så se till att vi gör det då. Vi behöver faktiskt ha bilar som drar mindre. Se till att det blir så. Istället har vi hamnat i oerhört komplicerade lösningar som ingen begriper. Men vi har en förhoppning att det ger nog resultat. Och då kan man konstatera att det har de inte gjort de senaste 20 åren. Mikael Malmius, avslutningsvis. Många är, de flesta är medvetna om problemen, eller att det finns problem i alla fall. Men, men vi är inte beredda att göra någonting. Krävs det en, en katastrof som den som japanerna har råkar ut för för att man ska liksom väckas till liv? Det är möjligt. Jag vet inte. Jag hoppas ju fortfarande att man ska på någon vis kunna argumentera om det här. Och att det, grejen är ju också att, att tillväxt har ju blivit... Man får ju inte ifrågasätta tillväxt egentligen. Det får man faktiskt nu, lustigt nog. Men för några år sedan blev man ju faktiskt direkt hånad om man ens pratade om att nolltillväxt var... Jag upplever i alla fall under de åren som jag har hållit på försökt problematisera det här. Det har blivit lättare och lättare. Mm. Jag får tacka dig där. Vi får avsluta samtalet här men det lär fortsätta för lång tid framöver. Tack Mikael Malmeus, miljöforskare och författare, knuten till den gröna tankesmedjan Kogito. Sandro chef chefekonom vid tankesmedjan Global Utmaning. Och Susanne Sweet, docent och ledare för en forskningsgrupp om hållbart företagande vid Handelshögskolan i Stockholm. Med det är konflikt slut för idag men det finns mycket mer att läsa och höra om detta ämne på vår hemsida under Sverigesradio.se. Förutom intervjun med den brittiska ekonomen Tim Jackson finns där också längre versioner av originalintervjuerna med den japanska ekonomen Takeshi Fujimaki och med Junko Edahiro som leder tankesmedjan Institutet för studier i lycka, ekonomi och samhälle i Tokyo. Producent och resande reporter i Japan Christian Åström, tekniker Bengt Zetterman och jag heter Daniela Markvart.